Jy is ingeskakeld by Net Radio SA En dit is net soos Kyns na 7 uur, Suid-Afrikaanse tyd 1903 En ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za Net Radio SA nee? Net Radio SA, Ons internet radio in ons saai uit wereldwijd ons probeer om by elke persoon op aarde uit te kom elke mens wil ons graag bereik en die motivering is die evangelie die goeie nieuws van Jezus Christus op ons webwerf sal jy alles kan lees rondom ons radio by www.netradiosa.co.za daar kry jy al die inlichting soos by voorbeeld die omroepers en hylle programma wat hulle uitsaai, tye van uitsending en dan is daar ook ons archief waar jy kan gaan kyk na vorige programma wat reeds uitgesaai het en as jy graag daarna wil luister na die tyd ons wil vanavond, te biekie met u gesels, oor die goddelike natuur ons mense het een natuurlijke natuur menselijke natuur en dit beteken dat ons gebore word en dan word ons ouwer totdat ons sterf en baie mense wonder oor hier die syklus van om gebore te word en te gaan sterwe eendag en wat is die sin daan Wel ek denk die enigste antwoord hierop gaan oor die goddelike natuur U moet daar die woordjie so bykie onthou Goddelike natuur Wanneer ons gaan lees in Petrus Bijvoorbeeld in 2 Petrus en ook in 1 Petrus Dan let u op na die verganklikheid en die onverganklikheid Die mens is verganklik Maar god Godse natuur is onverganklik En dit is hoe God die mens in die begin geskap het Met daar die natuur Je sal onthou dat God besluit het om mensen te maak Na ons beeld en na ons gelijkenis En die mens dit alles verloor het En daarom maak die dinge vir die mens nie hier sin nie Omdat ons vergankelijk is en ons sien dit aan ons self, hoe dat ons verouder en hoe dat alles eindelijk in een sekere sin stadig achteruit gaan totdat die mens die dag dan vir die laaste keer jou asem hier uitblaas, jou oor toe maak en dan die eeuwigheid tegemoet gaan So die antwoord hierop, le in die begrip van goddelike natuur, goddelike natuur en terwyl jy so n bykie daar oor nadink, luister ons ook na my siek so aan die een kant en aan die andere kant luister jy na my stem en die verduidelking en jy is ook my welkom as daar sekere gebedsversoeke is dan sal ek dit waardeer en die nie my dat weet jy kan maar sommer hier in die kleedskamer dit noem en dan bid ons saam Ons hande en ons bid saam, ons staan saam in die geloof, ons staan saam in die gebed en ons draa mekaar, draa mekaar sy laste, so het die dit van ons gevra, dat ons dit so moet doen. Ons moet nie denk, ons een is beter dan die andere ene nie, ons dra mekaar se laste. die waarheid Jesus Die weg om vreewig te lewe Daar is weg wat hy kan volg Sy is Jesus Jesus Ja die skrifte sê Daar is net die weg En dit is Jesus Jesus, Jesus vier keer sies de gesteende en dit is sies waar ons goed bleef. Jesus, my zonde het ek voor lieve Jesus, Jesus is ons verlosser. Daar is net die weg wat die kan volg. Zijn naam is Jesus. Jesus ja diskreft is dit dars net dieen weg en dit is Jesus Jesus Johan het pierd in pers is net dieen weg en dit is Jesus dars net dieen weg maar dit kan volgens sy name Jesus Jesus ja diskreft is dit dars net dieen weg en dit is Jesus Johannes 14 vers En jy sê, dat is dit met En dit is Jesus Ja, jy is angeskakel by net Radio SA Luister hier na Dr. Tini Eilers Wat uitsaai vanuit Ayrini Stad van Vrede Hier in Pretoria, Suid-Afrika Ek lees vir jou hier in Daniel Stuk 12 Daar by die eerste vers En ook die tweede vers En in die tyd sal Michael Die groot fors wat oor die kinders van jou volk staan Ooptredes oor die volk Israel En dit sal een tyd van benauwdheid wees Soos daar nie gewees het Van dat die volk bestaan het Tot die tyd nie Maar in die tyd Sal jou volk, dis Israel, gered word Elkeen wat in die boek opgeskryf staan En baie van die wat in die stof van die aarde slaap Sal ontwaak Sommige tot die eeuwige lewe en sommige tot eeuwige smaatheid vir eeuwig afgryslik. Daar twee bestemminge, eeuwige lewe en die eeuwige voordoemenis. Mens wil nie te veel oor die eeuwige voordoemenis praat, die mens wil eeuwige praat, oor die positieve, namelijk die eeuwige lewe. So, Daniel sê dan, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot eeuwige lewe en dan in die derde versie, en die verstandig is, dit wil sê die mense wat die eeuwige leven ontvang het, sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdige lei, soos die sterre verewig en altoos, verewig en altyd, mense sterre, skyn helder in die nacht, as een mens opkyk, en jy luister ook na die voorleesang wat ek gewoon ek doen, Op een zondagmiddag so 16 uur, 4 uur uit die boek van Gideon Jobert, die groot gedachte waarin hy ook met ons praat oor die ontstaan van sterren. Hoe hulle ontstaan uit die verbranding van waterstof wat nou meng en verbind met helium en dan een verskrikkelike glans afgee en dat hulle so een paar honderdduisend jaar nou kan bestaan. Nou al bestaan jy ook een paar honderdduisend jaar dan is dit nog nie die eeuwigheid nie. Nou ons hier op die aarde, mense, bybel sê, sê so by die 70 rondtrek, dan het jy al een hoog oude dom bereik. So al word jy nou ook, sê jy maar 80, en amal is nou baie dankbaar saam met jou, dat jy 80 geword, en jy is nog gesond, en jy het een goeie levensstandaard, wat jy aantal van sê nie, voordat jy tot by 90. Soos vriende van my, my, wat hier in Pretoria blijf het, in die 90, 92, 93, daar, daar die ouderdom groep waarvan die die vrou die ander dag oorlede is, so, so een week of twee. Nou, dit hoe ouderdom. Maar mense, dit is niks in vergelijking met die eeuwigheid nie. Al word jy ook een 100 jaar, word jy ook een 101, dan sal die mense oor jou bericht gee, en jy sal in heel waarschijnlijk in die nies wees. Maar dis nie verewig en altoos dit, want dit het die natuur, die menselike natuur kan net omtre daar die soort van tyd te handhaaf. Daarna is het maar meer van een gesikkel hier op die aarde as iets anders. Maar daar is iets anders, daar is die goddelike natuur, boem behalwe hierdie voorganklikke waarin ek en jy ons bevind op die oomblik en Petrus skryf hier oor en ek wil graag vir jou daar uit lees maar ek gaan eers lees uit een, een vertaling, een Engelse vertaling maar een vry vertaling een baie baie baie vry vertaling so dat jy die gedagte daarvan mooi sal kan volg in 2 Petrus soos die ken gaan ek lees En daarna gaan ek, daar selfde gedeeltes, lees uit ander vertalings wat vir mens kan help om dit nou sien, beter te verstaan. Mens moet eerst, denk ek, oorzichtelike begrip daarvan vorm. En dan kan die mens na die verse toe gaan en woorde wat nou belangrijk is. Kom ek lees dan vir jou hier uit die vrye, baie vrye vertaling. Dear Petrus, I, Simon Peter, am a servant and Apostle of Jesus Christ. I write this to you, whose experience with God is as life-changing as ours. All due to our God's straight dealing and the intervention of our God and Savior Jesus Christ, grace and peace to you many times over, As you deepen in your experience with God and Jesus our Master Everything that goes into a life of pleasing God Has been miraculously given to us By getting to know personally and intimately The one who invited us to God The best invitation we ever received We were also given absolutely terrific promises To pass on to you Your tickets to participation in the life of God After you turned your back On a world corrupted by lust So don't lose a minute In building on what you've been given Complementing your basic faith With good character Spiritual understanding Alert this discipline Passionate patience Reverent wonder Warm friendliness and generous love Each dimension fitting into and developing the others With these qualities, active and growing in your lives, no grass will grow under your feet. No day will pass without its reward as you mature in your experience of our Master Jesus. Without these qualities, you can't see what is right before you. Oblivious that your old sinful life has been wiped off the books. So friends, confirm God's invitation to you His choice of you don't put it off, do it now do this and you will have life on a firm footing. The streets paved and the way wide open into the internal kingdom of our master and savior Jesus Christ Because the stakes are so high even though you are up to date on all this truth and practice it's inside and out I'm not going to help I'm not going to let up For a minute in calling your attention before it This is the post to which I've been assigned Keeping you alert with frequent reminders And am sticking to it as long as I live I know that I'm to die soon The Master has made that quite clear to me En so I am especially eager That you have all this Down in black and white So that after I die You will have it For ready reference Je kan sien hoe Petrus hier Voor ons probeer Weis op die feit Dat ons moet gereed wees En hy sê, hy so ook so een roeping om mense daarop attent te maak, dat God dit aan ons geskenk het, dat dit vir ons moendlik is, die eeuwige lewe, die goddelike natuur, wat, het wat meer na duidelik kom later in een van die ander vertalings. En hy het die voorneme om, terwijl hy nog lewe, keer op keer mense daar aan te herinner. Nou, dit is ook ons roeping, Een mens kan nie voorspel hoe lang jy hier op jy die aarde gaan wees nie. Mensen sterf op alle soorte van ouderdomme. Daar is as een mens in een begrafplaas instap, sy so jy sien elke soort van ouderdom wat jy aan kan dink is daar op die kopklippe en grafstene aangebring. Van geboorte of nog voorgeboortelik, tot by 100 en meer is 100 jaar oud, maar mense, daar is nie datum, daar is nie ouderdom uitge, uit, uitgehou nie, gereserveer nie, mense sterf op enige soort van een ouderdom, en dan wacht daar die eeuwigheid vir ons, en ons wil ons nou nie op ander plek wees as by God nie, en daarom moet sal ons moet kyk na hier die goddelike natuur, Want die skrif sê vir ons baie duidelik Vlees en bloed sal nie die koninkryk Beërf nie Dit is een geestelike Geboorte wat moet plaasvind En dan het ons hier die Deelname aan die goddelike Natuur wat Peters hier vir ons redelijk Breedvoerig beskryf het Nou denk net een bykie, concentreer Net een bykie, ek gaan dan een bykie verder lees Op hier die begrip Van die goddelike Natuur, Die goddelike natuur teen oor ons sterflike natuur Die sterflike teen oor die onsterflike goddelike natuur altyd, eindlik nou man na nou vrou, kom ons vind uit hy, ek sê man, jy sê see... ingeskakeld by net radio SA en ek is Dr. Tini Eilers wat uitsaai van uit Irene, Pretoria, Suid-Afrika Ek lees vir jou hier die teks wat Tania ook vir ons hier op die in die kletskamer opgesit het, my dankie Tania Ek lees vanaf vers 3 in 2 Petrus 1, Immers, sy goddelike kracht het ons alles geskenk wat tot die lewe en die Godsvrug dien. Deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het, sodat jy daardee deelgenoote kan word van die goddelike natuur, die goddelike natuur. Naat jy die verdorwenheid ontvlug het, wat door begeerlikheid in die wereld is en juist daarom ook moet ons met aanwending van alle uiver by julle geloof voeg die deug en by die deug die kennis en by die kennis die selfbeheersing en by die selfbeheersing die leidsaamheid en by die leidsaamheid die godsvrug en by die godsvrug die broederliefde en by die broederliefde die naaste liefde Want as jylle hierdie dinge, want as hierdie dinge by jylle aanwezig is en toeneem, dan laat jylle jylle nie ledig of onvrugbaar to die kennis van ons Heere Jezus Christus neem. Want by wie hierdie dinge nie aanwezig is neem, is blind en kortzichtig en het die reiniging van sy vorige zondes vergeet. Daarom broeders, zusters, moet julle julle deste meer beuwer om julle roeping en verkiesing vast te maak want as julle dit doen sal julle nooit strijkel nie want so sal reiklik aan julle verleen word ingang in die eeuwige koninkryk van ons Heere en Zaligmaker Jezus Christus So, kijk nou al die dinge waarop Petrus hier bou, praat van ons geloof, wat ons fondatie is, dis waar alles begin my geloof in Jesus Christus is my vertrekpunt, dis my fundament dis die fondasie maar nou sê hy hy sê daarom moet jy met aanwending van alle uiver by die geloof sekere goed nou voeg, dit is soos die recep weet man soos jy nou een of ander recep het vir een ding wat jy nou wil voorbereid een of ander gerecht dan moet jy ons nou maar die stappen daarvan volg nou hier is een recep wat Petrus hier aan ons voorhoud hy sê ons moet by ons geloof voeg die deug, dit wil sê ons werk die deugsamheid, nee, dinge wat jy doen soos wat ek hoop is het ook maar aan ons verduidelik die geloof sonder die werke beteken niks So by die deug moet ek voeg en by die deug kennis Die mense kennis gaan oor kennis van Godse woord Kennis oor die Godsaligheid, kennis oor die weg van saligheid Kennis oor dit wat God die hoogste ag As hy praat van geloof, hoop en liefde Bijvoorbeeld Paulus in 1 Korinties 13 En sy, nou bly hier die drie dinge geloof, hoog en liefde En die hoogste, die grootste hiervan is die liefde maar so, jy kan nie sonder geloof en sonder hoop by liefde uitkom nie. Want liefde is daar die hoogste vorm van jou geloof, wanneer jy begin om al die, die ander goed te doen wat, Paulus, wat Petrus hier in ons voorhoud. Voeg nou by die kennis, selfbeheersing, mense, dis disipline, dis wat ek en jy bijvoorbeeld nou hier op die oomlik beoefen. Dit is nou 7 eer, Of dit was 7 uur gewees, dit is nou al half 8 Maar as het 7 uur begin en 7 uur het jy nou recht gesit Want dit is disipline Dit deel van disipline Om tyd uit te koop En dit is wat jy nou bezig is om te doen Maar daarby moet nog baie dinge gevoeg word Die selfbeheersing En by die selfbeheersing die leidsamheid en selfbeheersing en leidsamheid, en so min of meer hand aan hand met mekaar, dat ek ter, ter, terwijl daar vir my leidsamheid is, waar my geduld beproef moet word, so is die geduld van Job, so kom Job altyd aan ons voorgehou word, as die persoon, as die voorbeeld van iemand wat terwijl hy geleid het, terwijl hy die beproevinge deurgemaak het, wat hy deurgemaak het, het hy vastgehou, het hy blij glo tot aan die einde, hy het alles verloor in jylle proces, maar sy uiteinde was beter as dit wat hy mee begin het, so mense, vir ons gaan het nou nie hier oor wat jy op die aarde bereik nie, en wat jy hier by mekaar gemaakt het, en wat jy hier het nie, dit kan hy algeval nie saamvat nie, het gaan alles verbrand en versmelde, hy gaan niks nie van oorblij nie, dan is daar die eeuwigheid, en wat het ons nou daarin bele, in die goddelike natuur, die onverganglijke, waarvan Peter is ons ook in sy eerste brief vertel, waarna ons nou nog gaan kyk, en, by die leidsamheid moet ek die gods vrug, die vrugte van godse natuur wat in my is, die gods vrug, nie? by die goddelike natuur kom hier die vrugte, een perske boom het een perske natuur, daarom draai perskes, een appelkoosboom het een appelkoos apel, natuur, daarom draai appelkoos, en so een vijenboom het een vijen natuur, daarom draai vijen, so as ons een goddelike natuur het, sal ons gods vrug draag, en by die gods vrug, die broederliefde, en jy sal sê die twee woorde so langs mekaar, die broederliefde en dan die naaste liefde, waarvan die een die woord van die woord, of van die zelfstandige naamwoord, viel loskom en die andere een weer nou van agape. Daar die twee begrippe, daar die twee vlakke van liefde, en jy sal sien die eerste trap begin by dan die broederliefde, en dan by die broederliefde het staan hier by ons in die Afrikaanse vertaling nou die naaste liefde wat hier die AKP is wat eindelijk die goddelike liefde is die gods godsvrug die liefde wat God vir ons het dis echte liefde dis, dit het nie geheime agendas nie, sommige mense het het dood gewoon die hele tyd net een of ander agenda aan die gang om dinge te bereik Maar syverliefde het nie dit nie. Syverliefde is syver, dit is sonder daar die versteekte agendas en achteraf uh, gekonkel en so meer en so meer wat, wat daarmee gepaard gaan. Want as hierdie dinge by julle aanwezig is en toeneem, as dit aanwezig is en toeneem, dit kan nie toeneem as dit nie aanwezig is nie, dit moet eerst daar wees, en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugda, vrugbaar tot die kennis van ons Heere Jezus nie. Want ons moet vrugte dra, hier die kennis wat ons nou opdoen, moet geimplementeer word, so dit vrugte kan dra. Dit die vrugte, dit is wat ons oplever. Want by wie hier die dinge nie aanwezig is nie, is blind en kortzichtig, en hy die rydig reiniging van sy vorige sondes vergeet. Vergeet waaruit het die Here jou gered? Blind en kortsigtig. Nou as 'n blind is, kan hy nie sien nie. Hy is dan kan hy net die by jou voor, by jou voete sien. En die nie ver sien nie. Kortsigtig. Ons moet te visie. Hee. En die beste visie is om die eeuwigheid raak te sien. Ja, elkeen van ons het hier een leven op die aarde ook. As jy hier by die hek wil uitstap, dan moet jy mik vir die voordeer, en as jy vir die voordeer kom, moet jy die voordeer oopmaak. En dan is daar veiligheidsdeer, is dan moet jy dit oopmaak. En dan is daar trappe is wat jy moet by aftrap, dan moet jy dit ook in berekening breng, anders val jy daar af. Maar ons kan nie net hier die kortsichtigheid heen, he ons moet die eeuwigheid raak sien. Dis waar jy en ek en jy op pad is, my liewe boete, en sy so is die eeuwigheid. En Daniel het het vir ons baie duidelik gestel, dit gaan of heerlik, wonderlik wees, of het gaan verewig afgryselik wees. En ons wil nie op daar die afgryselikheid klemle nie, maar mens kan nie anders nie, jy moet mense toch waarschie. Sy so, iemand sien, wat stap en nou stap op een pad, waar daar nou gevaar is, en jy waarskyn die persoon nie, dan kom een mens op ons nou nie oor verantwoordelikheid na nie, dit is maar nie omdat jy negatief is nie, dit is maar nie die realiteit van die wereld. So kom ons, concentreer dan, op die goddelike natuur, want ons menselike natuur, gaan ons nie help nie mense, dit gaan ons op pad na die eeuwigheid, gaan dit vir ons nie help nie dit, is, dit gaan die heel tyd vir ons tot struikeling wees dit is Godse natuur, dit is Godse ware liefde, dit is sy omge liefde wat in een mens gestal vind en omdat dit nou in Petrus gestal te vind het hy gesê, hy weet, hy die Heer het van hom gewys dat hy nie meer lang gaan leef nie hy sê en daarom gaan ek meer aandag skenk om julle allemeer hier aan te herinner. Hier noem hy dit in die 14e vers. Hy sê, omdat ek weet dat die aflegging van my tentwoning op hande is, soos ons Heere Jezus Christus dit ook aan my bekendgemaak het. En ek sal my beuiver, Dat jylle ook gedurig na my heen gaan Hierdie dinge in gedachtenis kan hou So Petrus het besluit Hy gaan hierdie vruchte dra En mense hy herinner daaran An hierdie goddelike natuur Want daar is een eeuwigheid wat wacht wanneer ons ons aardse tentwoning hier afbreek, wanneer hy afgebreek word, dan wacht daar vir ons een ewige bestemming, soos Daniel dit in die 12 twaalfde hoogstuk aan ons voorhoud. En ek hoop en ek vertrou dat jy op die stadium al so geïnteresseerd is nou, hierin dat wanneer ek nou gaan lees hieruit, Die 26 translations gaan ek net sommige van die verse uithaal en kyk na verskillende vertalinge om te, om dan by die diepte daarvan uit te kom. Het recht so, tis en tyd, luister ons weer na bykie muziek. O, Het is dir mag het nou, vir my wil keer Ek kan proberen, ek is een kind van God, van God. Hoe ons genoem maak, die nice nais is duw Hoe in my hart is, bleef my ziel gerend Het is dir mag het nou, vir my wil keer Ek kan proberen, ek is een kind van God, van God. Ik wens ek aan sy liefde voel, sy zegt ek vlieg je boeie moeilijk hieruit dan vlieg jy na die arms van ons vader en daar sal jy jou verjewig troos Hoe ons genoem maak toe, na nou Jesus toe Hoe in my hart is, bleef my siel gered Het is dier mag wat nou vir my wil keer Ek kan proberen, ek is een van God Hoe ons genoem maak toe, na nou Jesus toe Hoe in my hart is, bleef my siel gered Dis mag het nou van my verkeer, Ek kan proberen, ek is een kind van God, kind van God. Ek steven na een leven net soos Jesus pas, Ek wil net doen wat God van my verwacht, Dan leef ek in die wil van ons vader, En daar sal u my vir je troos, Dis mag my God nou, van my doorkeer Wat nou vir my wil keer Ek kan proberen, ek is a kind van God Kind van God Hoe ons is toe Hoe in my hart is, bleef my ziel gered Het is die macht, wat nou vir my wil keer Ek kan proberen, ek se a kind van God Hoe ons genoem maak, die nais is toe Hoe in my hart is, bleef my Het is dier mag dit nou, vir my ek hier, ek kan proberen, ek is een kind God Ja ons lees een bykie verder vir jou hier weer in die 26 translations, 2 Peter En weer by hoofstuk 1, chapter 1 Maar om daar nou ek lees uit Een bybel staan die 26 vertalingen, 26 translations Kom uit 26 verskillende vertalings Maar dit verskil net Of dit is aangeteken waar die tekst man met mekaar nou verskil die, die vertalers van die verskillende tekste En druk dit wat ek eerst lees Kom uit die King James vertaling Wat ook waar jy oor een stem met die 1933-53 vertaling maar dan is daar so'n bykie van die ander vertaling soos die goodspeed en die nachttranslation en so, wat ek nie elke keer gaan noem nie maar ek gaan net die vertaling lees so ons net so'n bykie koncentreer op die goddelike natuur, waaraan ons deel moet hee nou sê Petrus hier in die vierde vers by are given unto us exceeding great and precious promises in die ander vertaling lees ek ook net For it was through this that we gave us what we prize as the greatest of His promises. Thus He has given us the precious and splendid promises, high and treasured promises. Through this might and splendor He has given us His promise great beyond all price. Now what is here the promise? That by these you might be partakers of the divine nature. My boete en sy ek wil net jou aandag op gevestig kry, op hierdie divine nature, wat vir ons verskrikkelijk belangrik is, waar ons nou nie God gaan sien nie. Kom ons neem een lamp, en ons steek om aan, een lamp wat nou, sê nou met olie werk, wat die olie ingooi en die steek die lamp aan die brand. Dan moet jy nou onthou, hierdie lamp gaan brand totdat die olie klaas. Dit is hoe hoe mense leven werk. Jy is hier, so, hier op die aarde vir een specifieke tydperk en of het nou 10 jaar is en of het nou 20 jaar en of het 30 of 50 of 60 of 70. Maak die saak nie, hoe lang die jare is wat God nou vir jou gaan gee en skenk hier op die aarde nie. Maar wanneer die lewe afgehandel is, dan moet ek en jy oor gaan naar die eeuwig lewe toe, die eeuwigheid tegemoet. En nou pleit Petrus as een ware by ons en sê, voor ek sterf, wil ek hee met jy die oor en oor hoor, dat die mens hier die goddelike natuur moet Beërf, jy moet deelkry daaran En dan noem my vir ons daar die verskillende dinge wat ons ook Net nou in die Afrikaans gelees het Wat bou op ons geloof wat ons ontvang het And beside this giving all diligence Add to your faith virtue Here, yeah. and for this very cause, adding to your part all diligence in your faith supply virtue. For this very reason, do you constrive to make it your whole concern to furnish your faith with resolution. For this very reason, make every effort to supplement your faith with goodness. Now, for this very reason, you must do your level best to supplement your faith with moral character. With all this in view, you should try your hardest to supplement your faith with virtue. For this very reason, do your best to add to your faith manliness. Now, for this reason, also apply all diligence. In your faith supplying moral excellence En dan gaan hy met hierdie lees nou voor wat hy alles moet inspan En by die een voeg hy die volgende And to the knowledge temperance and to temperance patience and to patience godliness And to godliness brotherly love and to brotherly love and kindness and charity Wat in ander vertalings vertaal word hierdie charity hierdie godlijke liefde, christian love love itself universal love waarvan sommige na my mening reg is en ander nie maar ek wil ek wil jou gerust stel terwyl ek jou aanmoedig vir jy sê dis al hierdie goed wat hier genoem word wil God in ons werk God wil dit graag in ons doen. Dis God wat dit mos alles beplan het. Dis, ek kan jy het mos nou nie deel hier aan, aan Godse beplanning en hoe hy dinge vir ons beplan het en hoe die, hoe die mens om mekaar gesit gaan word en hoe God se reddingsplan gaan werk. God het mos vir ons is 'n raadgewer gehad hoe hy al die dinge beplan het. En hy sien net vir ons wat sy raad is. So Paulus sê in die brief wat geskryf is aan Philippense in die eerste hoofdstuk Hy sê ek vertrou hierop dat hy wat die goeie werk in julle begin het Dit sal volleindig tot op die dag van Christus Dit sê al die, die dinge wat bijgevoeg moet word in hier die recep om so dat ek en jy deel kan kry en deel kan hee aan die goddelike natuur, is dinge wat God in ons doen. Hy werk in ek en jy, so dat dit een werkelijkheid kan word. Paulus sê dit in die tweede oorstuk van Filippense want het is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbaar. Dit is my vruchte, God wil wel behaai in wat ek doen, maar dit is God wat dit in my werk. Hoe doen God dit? Dit is waarmee ons alwe nader en nader moet beweeg, so God in ons harte kan werk, want alles wat ons doen kom uit ons hart, In die kondisie van ons hart bepaal die dinge wat ons doen wat er soort van aard is dit? is dit is dit een goddelike natuur wat sy natuur kom in my dade na vore ons weet het mos ons kan ons as ons oplet na iemand wat optrewe dinge doen dan sien ons mos wat is die aard van die persoon is dit God sy liefde wat teenwoordig is. Al dit kan net wees as God dit in ons werk, hy, en hy werk dit door die verkondiging van sy woord, soos Paulus dit in Romeine 10 verduidelik. Daarom, wat jy nou doen, om te sit en luister, is God bezig om met sy skerp twee snijdende zwaard, werk binnen in jou hart te doen en in my hart te doen so dit wat ons doen uit God gebore sal wees dat het die die natuur van God sal dra die God vrug en nie die menselike natuur, dit wat ek en jy van ons maan, van ons paan, van ons oupaan, ons ouma geërf het daar die soort van maniere, daar die goeikies wat typies is, wat ons soos kan sien as een persoon dat doen, dat Lyk soos, soos die persoon sy pa of sy ma of sy iemand En daar die typische menselike dinge wat ons raak gesien het Wat wees hoe so deerskemer Mensen, het is God wat moet deerskemer in ons In ons doen en in ons laten Dit is om deel te kry aan die goddelike natuur Godsdienst gaan jou nie help nie Het is Godse woord, het is my opstelling van my leven, so dat God met sy woord in my kan werk. Daar die bybel self praat van godsdienst, en sê hier die manse godsdienst is te vergeefs. Je kan godsdienstig wees, je kan een pak kleren aantrek in skerk toe gaan, je kan jou bybel met jou saam dra, je kan... Mense om jy hels en jy kan hulle drukies gee en jy kan allerhande soorten van goeders doen, maar mense, dit gaan nie daar oor nie, dit gaan nie daar oor nie. Dit gaan oor Godse natuur binnen in jou, wat door God self daar geskep word. En daar nou, mens kan goed namaak. Mense doen dit heel dag en aldag Baie mense hou bijvoorbeeld, sê nou maar van diamante, diamante is prachtig, mooi, glinsterend, en so meer, en so meer, daar niks maar verkeerd nie, want wat mense daarvan hou, is daar mense wat dit kan namaak, en hulle kan hom vir jou maak dat hy lyk net soos die rechte een, net so, dan het die kat in die zak gekoop, En myse, as God in ons werk, soos Paulus al sy geld wat hy nie het, nie daar opgezit het. Dis God wat in ons werk. Wat trek jou? Wat trek ons aan? Wat is dit wat ons, wat ons trek? Dis die natuur binnen in ons. Dis wat dit gaan bepaal, wat trek ons aan? Wat is vir ons iets waarna ons grijp? Wat is vir ons iets waarna ons wil uitreik? Ek kan en doordat ek een kind was en die malle meele is daar en die circus is daar in die dorp en mens wil soon toe gaan en de, de, later kom jy achter as jy een keer daar was en was jy la daar, dan is daar nou nie meer iets daar aan he. Wat trek jy op 'n vrijdag, wat wil jy graag doen, wat is dit as die einde van die week aangebreek het? Ja, ek in een dou waar ek groot geword het as een kind die klein dorpie, daar was een biersaal gewees en mense, kom ek nou vir jy sê, Op een vrijdagavond was dit nou die centrum van die belangstelling van van jong jongmense, was nou daar die plek. Ek wil nou nie ees die plek sy naam sê nie. En op een zaterdag en op een zondag is dit nou weer een ander ding wat mense trek waar jy in hulle gaan. Wel, as die eeuwigheid aanbreek, kan ons niks meer doen aan ons bestemming nie. Een mens moet hier op die aarde, moet jy al hy die goed wat Petrus vir ons nou gesê het, moet ons nou aan aandag gee, wat ek by my geloof moet voeg. En dis net God, wat dier sy groot genade en sy barmhartigheid nou in jou en in my werk, sy woord van dweertlang jy sal nie nou hier gesit en luister het as dit jou nie trek nie daarom kan ek vir jou sê doen so voort koop die tyd uit maak tyd spandeer tyd denk daar oor na bepeins dit, herkou dit en nooi die Heere om in ons te werk, erken jou swakhede. As die Heere God vir my en sekere goed uitgewees het, dan moet ons dit voor hom belei, ons moet die dinge erken aan sy voete, so dat hy ons kan gezond maak, soos wat Jeremia dit gesê het, hy sê bedrieglik is die hart, alle dinge, en toe sê hy, Heere, maak ons gezond en waar waarin God specialiseer is om ons gezond te maak, hy wil dit doen vir jou en hy wil dit vir my ook doen maar dan moet ons na om toekom aan nooi jy ons altyd uit, kom na my toe kom na my toe, die altyd, dit sal altyd so wees en dit sal altyd weer klink kom na my toe amal wat vermoeid en belas is, en ek so vir jou ris gee. Ons kom man net die heel tyd na hom toe, en ons kom kniel voor hom, en ons laat hom toe, dat hy in ons werk, en ons aan bid ons aan bid om as God, en Vader, Skipper, as ons raadsman, as ons vriend, as ons beste vriend, gee ons ons oor, in sy hande en daarmee my liewe boetie en sissy wat nou na my geluister het gaan ek nou vir jou goeie sê, mag jy wonderlijke aand beleef, mag jy rustig slaap wanneer jy slaap en as daar een morgen is mag dit dan een vreugdevolle dag wees. En dan as daar dan in worden, sien ek weer hier die tyd met ons oordenking. En onthou, voor ons gaan slaap kom ons bid, en ons bid vir mekaar vraag die Heer om ons in ons denken te leie as ons bid. Bid ook vir ons land Zuid-Afrika En ons bid ook vir plekke in ons land wat nog rechtig maaie reen kort. En daarmee sê ek dan nou vir jou Shalom, vrede vir jou. Ek vertel jou nou van ons Jesus Hy is geboore in een stal in die land van Jerusalem Ja daar in Bethlehem Die koningskind geboore Met die krop vir u kotja Luister na sy glorie Waar die wereld rekt Hy leer die mensen op acht jaar Om mekaar liefde hek Vergewe en leef van die vrede wat Jesus al magie, hy starf op 33 jare, vir jou en my op die kruis, hy sit nou in wacht, wacht weer te kom, ja Jesus gaan kom, op die wolke gaan ons omzien, Ja, Iesus, gaan kom, my engel is amethom. Ja, Iesus, gaan kom, Iesus, en ek ons amethom. Ja, Iesus, gaan op die wolken gaan ons omzien. Ja, Iesus, gaan kom, my engel is amethom. Om recht te maak Belew jou sondes aan Jesus Neem die macht wat hy jou gee Maak nie saak wat jy doen Lewe na die wil van God Soos Jesus vir ons buis Dan kan jy ook saam gaan Wanneer Jesus komt Ja, Jesus, gaan kom Op die wolken gaan ons omzien Ja, Jesus, gaan kom Kom sing Ja Jesus kom kom met die enne het same Ja Jesus kom kom en men kan so weet kom Ja Jesus kom kom hop die woorde van mens